Ja, ich beöffne hiermit die Sitzung äh, des Borken Mumble am siebten siebten zehnten, zwei Wochen nach der Bundestagswahl und begrüße diesmal recht viele Teilnehmer hier im Raum, unter anderem auch Gäste. Von daher erstmal vielen Dank fürs Kommen und äh, wer ist äh, bereit und in der Lage, die Sitzungsleitung zu machen? Komm, schlag. Okay, vielen Dank, Harald Franz, der faire Pirat. Übernimmt das gerne, wie immer und äh, wie öfter. Äh, ja, also dann nochmal vielen Dank. Äh, Protokoll machen wir zusammen. Und erster Tagesordnungspunkt, äh, unsere Überlegung, eine SMV einzuführen hier im Kreis Borken, um eine stärkere Kommunikation auch äh, mit den Bürgern zu ermöglichen und äh, mehr auch Außenwirkung zu erzielen in unserer Kommunikation. Und äh, da haben wir jetzt den Cheggy dabei und äh, den C2H. 5OH, der sich mal kurz vorstellt, äh, aus dem Hochsauerlandkreis und äh, vielleicht erstmal C2H 5OH und äh, sag mal kurz, wer du bist. Äh, ich bin hier nur zur Unterstützung von Einstein, der wollte die äh, OKMV vorstellen. Okay, dann also Einstein ist auch aus dem äh, Hochsauerlandkreis hier und äh, dort machen die so etwas schon seit einigen Wochen und von daher dann Einstein, erzähl mal. Ja, okay. Ähm... Also wir haben bei uns jetzt keine, keine ständige Mitgliederversammlung, sondern wir haben bei uns so eine Art Vorläufer im Test. Das ist so eine Online-Kreismitgliederversammlung, die auf sechs Wochen begrenzt ist, wo man in zwei Wochen lang Anträge einreichen kann, die dann zwei Wochen lang diskutiert werden und die dann zwei Wochen lang abgestimmt werden. Ähm, wir fangen mit, der, mit dieser Einreichungsphase erst nächsten Montag an, haben aber seit letzter Woche angefangen zu akkreditieren. Und das Erstaunliche ist, ähm, dass wir mehr Akkreditierte haben. Das sind im Moment so um die 25 Prozent der Mitglieder, die wir haben, als wir sonst äh, zu irgendwelchen Mitgliederversammlungen äh, ortsbasiert haben. Und ähm, ja, <lacht> fragt mich einfach aus, äh, vielleicht. Ist ja, ich einfach. Frag dann einfach mal, ähm, wie, wie erstmal die Akkreditierung, wie, wie läuft die vonstatten? Genau, also entweder hast du die Möglichkeit äh, zu einem Büropiraten zu gehen und dich ganz normal vor Ort zu akkreditieren, dann hältst du äh, deinen Benutzernamen für diese Online-Kreismitgliederversammlung und dein, dein spezielles Sicherheitstoken. Er ist im Prinzip ein Passwort, was, was acht Stellen lang ist, zufällig gewählt oder du kriegst äh, eine Einladung via E-Mail, wo du einen bestimmten Link aufrufst, wo du dich dann mit akkreditierst und in, in dieser äh, E-Mail steht auch noch mal Äh, dieser, dieser Sicherheitstoken für dich drin, den kann man halt auch nicht ändern und den gibst du halt jedes Mal an, wenn du dich da authentifizierst bei der Online-Kreismitgliederversammlung. Okay, achso, das ist hier okay, online kreis Das heißt, wir sind sofort eigentlich in einem Tool drin, richtig? Jo, und dann vielleicht dort mhm, die Frage, auch. gibt es einen, einen Link zu euren Aktivitäten, den wir hier verlinken können, dass man sich das anschauen kann, was ihr da bisher veröffentlicht habt zu? Der C2H5OH hatte da gerade links was in den Kanal gepostet. Ah, thank you. Also, vielleicht will ich noch mal eben kurz erzählen, was das äh, bisher, die anderen mögen mich unterbrechen, wenn ich das falsch wiedergebe, äh, so unser gemeinsames Ziel war, was wir mit einer hundertprozentigen eindeutigen Mehrheit über eine Dudelatsch-Abstimmung festgestellt haben dass wir das grundsätzlich wollen. Die zweite Frage ist, wie wir es wollen. Und Kehrziel äh, ist eigentlich, dass wir dem Bürger auf der Straße sagen wollen, hey, ihr könnt euch einbringen über uns und wir machen das Wahlprogramm mit eurer Stimme. Und wir wollen eigentlich eine Lösung haben, die möglichst im Zweifel auch ohne Tool im Notfall funktioniert, sondern von mir aus ganz zu Fuß. Das ist so unsere Vorstellung. Ähm, Jackie, wie habt ihr das denn gemacht? Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Wunderbar. Ja. Perfekt. Also, wir haben eine ständige Mitgliederversammlung in Form des Tools Liquid Feedback. Das heißt, wir nutzen das Piratentool, was eigentlich jeder kennt. Ähm, wir haben das Ganze seit äh, 28.02. online, also diesen Jahres, ähm, haben das im November beschlossen, haben da eine Testphase gehabt. Ähm, und jetzt zur Akkreditierung bei uns ist es so, dass der Büropirat äh, alle Mitglieder, ähm, also es wurden entsprechende Invite-Codes äh, erzeugt für jedes Mitglied. Das wurde dem per Post zugesandt. Wir haben ja die Postadresse als Büropiraten. Und äh, da konnte man sich dann halt einloggen. Zurzeit äh, sind circa auch so ja so 30 Prozent bis 35 Prozent der Mitglieder der Piraten Lab sind dort äh, akkreditiert. Also sind, eigentlich sind alle akkreditiert, aber es haben sich angemeldet 35 Prozent. Was ist mit dem white -Code und dem Token? Da muss ich euch beide mal fragen, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Wenn wir das jetzt um, umsetzen wollten, welche Schritte müssen wir machen, jetzt egal welche Variante? Und äh, bei dem äh, Liquid-Feedback, ihr habt da eine eigene Instanz im Liquid-Feedback oder muss ich mir das vorstellen? Ja, wir haben sogar einen eigenen Server, äh, weil wir betreiben ja auch noch eine Bürgerplattform äh, mit der Software, unser Liquid-Feedback mit vit wegen der VITOS-Stadt und ähm, haben da einen eigenen Server laufen und der entsprechende Administrator kann halt sogenannte Invite-Codes erzeugen, die entsprechend draufgedruckt werden. Über die näheren Einzelheiten können wir uns gleich noch unterhalten. Da hat unsere GO bestimmte Dinge aus Sicherheitsgründen vorgesehen, dass da kein Missbrauch passieren kann. Und dieser Invite-Code wird halt äh, oder wurde jedem äh, Piratenmitglied im Mönchengladbach zugestellt und mit diesem Invite-Code konnte er sich dann in Liquid Feedback anmelden. Also ich frage jetzt an euch beide, so wohl, also an alle, die schon da Erfahrung haben. Wenn wir das jetzt mal eben haben wollten, also ähm, werdet ihr zum Beispiel in der Lage, uns auf eurem Server eine Instanz zu geben? Ja, auf jeden Fall. Ja, hier auch. Was ist das bei euch für eine, für eine Lösung? Wie macht ihr das? Äh, wir jetzt? Ja, ja. Ja, okay. <lacht> ähm, wir haben äh, anhand der, wir haben erst die Satzung beschlossen, äh, die, die äh, nennen wir einfach Florian, damit äh, dieser komische Name da immer aus dem Spiel kommt, äh, eben verlinkt hatte. Und haben dann anhand der Satzung äh, eine Minimalsoftware entlang gebaut. Das heißt, es ist eine Eigenlösung, die jetzt einmalig im Test ist und dann halt Open-Sourced wird, wenn das möglichst bugfrei läuft. Ah, okay. Gut, Gut. aber ähm, egal was, auf jeden Fall habt ihr schon mal fertige Tools. Genau. Ja, richtig. Ähm, seid ihr beide äh, Kreisverbände? Tu, tut mir leid, dass ich fragen muss. Virtueller Kreisverband. Da beide ja. von Büropiraten gesprochen haben, ist das wie bei uns. Das klingt ja gut. Gerne ja, mal eine Frage zur Satzung. Also wir in Borken haben uns selber bisher keine Satzung gegeben. Ihr habt aber eine Satzung. Und das ist so, dann können wir, kann man sich nennen. Also erst erklär mal, wie läuft das denn? Wir haben eine Geschäftsordnung. Eine Geschäftsordnung. Wo ist der Unterschied? Ja, ich denke mal äh, Kreisverband und virtueller Kreisverband. Deswegen haben wir uns Geschäftsordnung genannt. Okay. Also wir können zum Formal. Beispiel... Ja okay, ja, also auch wirklich ahnungslosigkeit. Ich bin eben kein von, von fu Mensch und ich glaube so richtigen formalfu free kann wir bei uns äh, im Borken auch gar nicht, so dass wir doch da echt einfach nachfragen müssen, wir wollen ja einfach nur, dass es funktioniert. Also, also auf, der, können, auf der Wiki, auf der Blogseite steht oben drüber Online Kreismitgliederversammlung bindestrich Satzung und dann diese Geschäftsordnung, also das ist halt sozusagen so ein bisschen äh, nicht konsistent. Naja, ja, es scheint ja zu funktionieren, also wie immer, nur wenn, äh, wenn, sich jemand drüber beschwert, ist es ein Problem. Ähm, wenn ich mich alles täuscht, äh, aber glaub, ich glaube, der Unterschied ist einfach nur die Satzung, die ist in Zweifel äh, rechtsbindend und die Geschäftsordnung und eben nicht. Ich glaube, das ist eins zu unterschiedlich, Unterschied. Dietmar, kannst du was dazu sagen? Der ist ja rein nicht da. Doch. Herr Jurist, bitte. Schreib uns das an ein, Dietmar. Er ist um Moment Sturm gestellt, von daher. Okay, gut. Also wir könnten es dann, wir ja, das ist wahrscheinlich bei euch auch so äh, einstellen, dass wir auch einfach so Satzungen klauen könnten von euch. Ja klar, die könntet ja halt entsprechend klauen, anpassen, wie auch immer euch das dann mag. Ich bin jetzt ja nur mit meinem mobilen Gerät gerade drin. Äh, ähm, Harald, kannst du die, die Links nachher auf, auf die Mailingliste posten für Satzungskram? Und ja, ich habe es ins Pad schon reingetan und das Pad werde ich dann nachher posten auch, ja. Gut, das heißt, wenn wir sagen, wir wollen das, ähm, welches System jetzt auch immer, ähm, dann würden wir einfach hingehen und die Satzung nehmen. Damit ihr, äh, habt ihr, das müssten wir aber auf unserem Kreisparteitag abstimmen, damit das formal technisch geklärt ist. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Können wir das in einem Step gleich machen? Ähm, also bei uns war es so, dass wir viele verschiedene Module daraus gebaut haben, mit Pseudonym, ohne Pseudonym, die, die Länge der Phasen etc., Und dann haben wir einmal die Hauptsatzung beschlossen mit äh, Lücken für diese entsprechenden Module und haben dann die entsprechenden Module halt abgestimmt. Das kannst du aber auch in einem durch abstimmen lassen, wenn das wenn so gewollt ist. Wie, wir haben die Geschäftsordnung in einem beschlossen. Wir haben sie also modulartig aufgebaut, haben aber bei der entsprechenden äh, Versammlung äh, nachgefragt, ob wir das in einem abstimmen sollen oder in Modulen und wir haben es in einem abgestimmt. Ja. Kannst du mal eben die Besonderheiten und die Fragen und vielleicht die Diskussionen so ein bisschen aufwerfen, worum hat man sich in Anführungszeichen geprügelt, Pseudonym, Nicht-Pseudonym, was gab es da noch für Fragen, wo es Befürworter oder Gegner gab? Ähm, also bei uns gab es eigentlich keine großen Gegner. Das ist, das ist das Interessante an unserem Kreis, dass die alle irgendwie am Strang zogen. Ein bisschen gab es halt äh, Reibereien äh, darum, wie lang äh, so, eine, so eine Phase oder entsprechend die gesamte Online-Mitgliederversammlung jetzt dauern soll. Da war der Ur da gab es halt zwischen vier und sechs äh, Wochen halt eine mini kampfabstimmung aber an, ansonsten gab es keine Reibereien und es ist, ist interessant, dass es so So angegangen genommen wurde, ist wie es jetzt ist. Zum Beispiel auch ab wann die äh, Kreismitgliederversammlung überhaupt oder diese Online-Kreismitgliederversammlung überhaupt als beschlussfähig gilt. Ne, Sehr hat Ich denke, wichtig ist ja jetzt dieser Unterschied, äh, sowohl in Mönchengladbach wie auch im Hochsauerlandkreis äh, gibt es eben äh, Tools bzw. Institute jetzt, die die äh, Willensbildung, Meinungsbildung, Entscheidungsfindung der Mitglieder ermöglichen und in Mönchengladbach gibt es halt auch schon was, was für die Bürger den Zugang ermöglicht und da wir ja in erster Linie unser Kommunalwahlprogramm mit den Bürgern gemeinsam entwickeln wollen, wäre eigentlich die diese liquid fitback lösung oder eben etwas äh, Übertragenes dann, was eben auch für die Bürger geöffnet wird, das, was wir jetzt im Moment suchen und brauchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wo liegen, denn die, äh, wo liegen denn die Unterschiede eigentlich im Kern, abgesehen davon, dass ihr das direkt schon für den Bürger aufgemacht habt? Einstein, checky wer auch immer mag. Also äh, der Unterschied zwischen der ständigen Mitgliederversammlung und der, äh, der ständigen Bürgerversammlung, sage ich jetzt mal, ist der, Da muss ich kurz ausholen. Liquid Feedback hat ja verschiedene Möglichkeiten, Abstimmungen vorzunehmen. Wenn wir das normale Liquid Feedback nehmen, dann ist dort eine... Ähm, ja, eine Wahl, wie die Piraten das kennen, ja abgebildet. Das ist äh, eben entsprechend, dass man sieben Vorschläge hat. Es wird im Endeffekt abgestimmt, äh, welche sechs kommen in die nächste Runde, welche fünf in die nächste und so weiter. Und am Ende bleibt eine über und über die wird dann abgestimmt. Das ist aber über eine Formel automatisiert. Das ist das normale Liquid Feedback. Und das Bürgerliquid hat nur die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen, weil wir dort... Beschlussvorlagen des Rates einstellen, also die PDFs äh, des Rates werden dort eingestellt und der Bürger kann im Endeffekt, weil diese Beschlussvorlage ja nicht mehr änderbar ist, äh, nur noch mit Ja oder Nein abstimmen. Das ist der Unterschied zwischen dem Bürgerliquid und der ständigen Mitgliederversammlung. Was habt ihr für Beteiligungsquoten in dem Bürgerliquid? Äh, wir haben mehr Zahlen. Wir haben erst eine Runde mitgemacht. Das Problem, was wir haben, da arbeiten wir auch gerade dran, ist, dass wir an die Beschlussvorlagen sehr spät rankommen, dass relativ viel Arbeit ist. Nein, das ist falsch. Es ist viel Arbeit, die einzustellen und auch auseinanderzuziehen, die PDFs, die wir bekommen. Und dadurch haben wir immer nur circa eins bis zwei Tage Zeit, wo der Bürger abstimmen kann. Wir sind also gerade dabei, eine Schnittstelle zu basteln um aus dem Bürger- oder aus dem Ratsinformationssystem diese Informationen herauszuziehen, um eben dann die äh, Beschlussvorlagen auch schon mal eine Woche oder zwei Wochen abstimmen zu können. Wir haben also äh, ja, eine große Veranstaltung gehabt äh, dieses Jahr, am 1.1. oder am ersten, wo wir das äh, gelauncht haben mit so einem roten Knopf, wo wir drauf gedrückt haben, jetzt ist die Bürgerbeteiligung da, äh, und haben insgesamt äh, 70 Anmeldungen. Wow. Cool. Wäre ich stolz, wenn das Morgen hinkriegen. Sie, ich hätte jetzt gerne mal so deine Stimme so aus dem, aus dem Rat, Rede, was da möglich wäre. Ja, ich höre die ganze Zeit das hier zu. Ich muss mal ganz dumm fragen, seid ihr irgendwie im Rat vertreten? Nein. Okay, also ähm bei uns ist das ja, aber ich kann das nur aus Rede sagen, äh, für mich ist das natürlich kein Problem. Ähm, bei uns werden die äh, Vorlagen äh, zehn Tage vorher ins äh, Ratsinformationssystem eingestellt, äh, ja und ab dann kommt man auch da dran. Also, ich denke einfach, wenn, äh, wenn wir, allein wenn wir schon melden könnten, wir haben jetzt das mit der Bürgerbeteiligung, was ja ein bisschen gelogen ist, weil du ja so Sigi als einziges Ratmitglied nichts, dann nichts daran ändern wird schlussendlich, was die Bürger auch immer abstimmen. Aber trotzdem, also das zu launchen, das wäre ein, ein Riesenhighlight. Also nur die Möglichkeit zu bieten, ob sich jetzt da 550 oder 500 beteiligen, das fände ich schon ziemlich klasse. Also ich äh, habe ja vorher schon gesagt im Vorgespräch, dass ich das unheimlich gut finde, ähm, auch wenn jetzt, weil wie gesagt, das ist nur Rede, weil man da im Rat ist, aber... Ähm Ich sag mal wirklich äh, so, eine, so, eine, so eine Stimme derjenigen zu sein, äh, die irgendwelche Anregungen haben, die sonst nicht zur Ratssitzung, Ausschusssitzung hingehen und denen anbieten zu können, äh, das was ihr vortragt, das was, was weiß ich auch, abgestimmt wird oder was da herauskristallisiert ist, äh, dann den Ausschuss, in den Rat und so weiter einzubringen mit dem Hinweis, dass das nicht nur meine eigene Meinung ist, sondern dass eben aus so einem System herauskommt und so weiter. Also das hat schon was spielt doch nicht so rund oder du sagst immer nur Rede, aber wir können auch jetzt in Rede quasi dann zeigen, was passieren würde oder theoretisch, wenn nach der Kommunalwahlen mehrere mehr Städte wieder sind. Also das hat schon so eine so eine Initialwirkung. Das genau, das meine ich. Also ich war ja jetzt gar nicht so weit, dass ich hatte mir von heute Abend äh, erhofft, dass wir für uns ein, eine eine Lösung finden, wie wir die ständige Mitgliederversammlung oder Online-Kreismitglieder, wie auch immer das Ding dann heißen mag, äh, umsetzen und dass die Bürger sagen können, ja, hör mal, du kannst jetzt deine Meinung sagen und wir stimmen das dann ab und das, was wir abstimmen, dass äh, darüber wird dann das entscheidet, dann ob es in dem kommunalen Wahlprogramm landet oder nicht. Das, was jetzt der Chegi mir gerade oder uns gerade erzählt hat. Das haut mich ja dann vom, vom Bocker, weil, ähm, das, wenn wir das mal eben auch machen könnten, hammer. Äh, Shaggy, musst du uns da irgendwo irgendwie bremsen? Gibt's da irgendwelche großen Schwierigkeiten, die wir zu bewältigen hätten? Nein, auf keinen Fall. Ich möchte nur noch kurz darauf hinweisen, ihr könnt mich gerne einladen äh, zu einer Real-Life-Veranstaltung. Äh, ich bin Beauftragter des Landesverbandes, eben genau über diese Themen zu referieren. Ich habe das auch schon in vielen Städten getan. Das ist einmal eben die ständige Mitgliederversammlung und eben äh, das Liquid-Feedback, eben die Bürgerbeteiligung. Und äh, da halte ich gerne mal einen schönen Vortrag bei euch. Äh, würde ich gerne machen. In drei Wochen haben wir ja äh, die Mitgliederversammlung, ne? Ja. Also eigentlich brauchen wir, müssen wir ja schon dann zu der, zu unserer Kreismitgliederversammlung eben äh, und unsere Satzung, Geschäftsordnung, was weiß ich auch immer abstimmen. Äh, da wäre es natürlich ganz gut, wenn wir es zeitnah hin, äh, hinkriegen würden. Jetzt hat es ja, ähm, wie ist also jetzt hat der, der Harald äh, favorisiert, die Variante. Es ist der, der Einstein so nett, hier zu sein und äh, die Variante vorzustellen. Und jetzt äh, kommt äh, so der Tenor eigentlich durch, dass dieses Bürgerding ganz gut ist. Aber Bauer, wie siehst du das denn? Und Georg, wenn du was dazu sagen magst. Also ich bin momentan auch noch ziemlich geflasht, wie gesagt. Ähm, ich meine, bei uns wir sind es ziemlich einig. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich auf Bundesebene ziemlich Kritiker der, äh, der MSV. Hier im Kreis sieht das anders aus. In wenig wenigen kurzen Wege, im Zweifel. Ähm, ich bin auch noch ziemlich geflasht, also pfff. Ich finde, da nicht ziemlich beeindruckend. Bis jetzt. Also das, was für mich den richtigen Charme hat, ist, dass sich wirklich äh, Bürger zu ganz konkreten kommunalpolitischen Themen, die dann relativ kurzfristig im Rat zur Abstimmung stehen, äußern können. Und man, wie auch immer, wir in unserem Kreis von mir aus dann darüber abstimmen, äh, ob das vorgetragen wird oder nicht. Also das hat schon verdammten Charme. Ja, also das... So, die, ich glaube, wenn wir so ein diese Dinge da kriegen, da wissen sie auch wenig, bis sie überhaupt keinen Widerspruch geben, ehrlich gesagt. Kann mir nicht vorstellen. Oder das sage ich als Kritiker. Wenn ich da mal kurz einhaken darf. Wer ist doch mal wahr, mach. Ähm, ihr, redet über drei, ihr, ihr, redet, ihr redet über drei Dinge. Ne? Ihr redet einmal über die ständige Mitgliederversammlung, ihr redet über das Bürgerliquid und über das Entwickeln äh, eines Kommunalwahlprogramms. Das sind drei verschiedene Dinge, die man auch ja. kennen muss. Ne? Das ist also ganz wichtig. Das Bürgerliquid ist wirklich im Endeffekt äh, wirklich nur eine Ja-Nein-Geschichte. Die Beschlussvorlagen des Rates oder auch der Bezirksvertretung, also bei uns heißen die Bezirksvertretung, äh, und der Ausschüsse werden dort eingestellt. Und der Bürger kann halt sagen, ja oder nein. Er kann also nicht viel dazu sagen. Er kann natürlich Anregungen geben. Und wir haben eben über das Ratsinformationssystem bekommen wir die E-Mail-Adressen der der Ratsmitglieder und senden denen dann entsprechend eine Statistik zu, wo wir halt sagen, dieser Beschluss, da hat der Bürger Nein gesagt, hat er Ja gesagt, so viel haben Ja gesagt, so viel haben Nein gesagt und so weiter und so fort. Das ist das, was wir da machen. Ein weiterer Punkt, den ihr gerade angesprochen habt, den wollen wir auch noch ausbauen. Das ist, dass wir sozusagen als Proxy für die, für die Bürger fungieren. Das heißt, der Bürger kann an uns Dinge herantragen, die eben auch dann übers Liquid laufen. Äh, was weiß ich, ich möchte gern, dass hier eine 30er-Zone kommt in der und der Straße, dann würden wir das in, im Namen äh, dieses Menschen äh, an den entsprechenden Ausschuss geben und würden dann entsprechend noch darüber abstimmen lassen. Ja, für also von meiner Seite ist das verstanden. Ich behaupte jetzt auch mal, dass es leicht zu verstehen war, dass wir eigentlich über drei Dinge reden. Es sind da noch irgendwelche Fragen von den anwesenden Borken, für die das nicht so klar ist? Also ich, ich, ich mache jetzt mal eine These. Das sind drei unterschiedliche Dinge, die aber letztendlich nur darin unterscheiden, dass quasi Datenquelle und Daten... Ausgang, also, ähm, äh, ziel unterschiedlich ist. Die, die, tätige ist eigentlich dasselbe. In dem einen Fall lasse ich halt quasi die, äh, die Ideen und äh, Sachen auf mich zukommen von den Bürgern zum Beispiel im Wahlprogramm und lasse sie abstimmen und präsentiere das Ergebnis. Und in dem anderen, anderen Fall kommen die Daten halt aus dem Ratsinformationssystem und gebe dann halt das Ergebnis als, als Anregung im, im Rad. Du hast es eigentlich schön zusammengefasst, weil im Kern sind es eigentlich doch wieder nur zwei Dinge. Denn ähm, wenn wir selber eine ständige Mitgliederversammlung haben, kann ich den Bürger auch zu Fuß seine Meinung einbringen lassen. Und wenn der Checky sagt jetzt, dass sie noch an einem Tool arbeiten, um das noch zu perfektionieren, dann würde man vielleicht von drei Dingen sprechen. Aber im Kern ist das eigentlich das, das, dasselbe. Ich bin jetzt nur geflasht wegen der äh, direkten Bürgernummer. Mit der Ja-Nein-Abstimmvariante. Da, da sage ich jetzt gerade halt, das ist eine coole Sache. Ja-Nein-Variante ist quasi dann die SMV. Und wie gesagt, die Datenquelle stelle ich mir vor, quasi ganz zu Fuß, entweder per Postbrief oder halt per E-Mail fürs Wahlprogramm jetzt, für Kommunalwahlen und eben für, für später, wenn man schon im Rat drin ist, halt das Rad Informationssystem, bzw. erst vorab zu Demonstrationszwecken und auch zur quasi ähm, äh, Informationsfindungshilfe der, der schon in, im Rat vertretenen Parteien nutzbar. Tchiggy, du hast gerade gesagt, ähm, man könnte also mit Ja und Nein äh, abstimmen und man könnte auch äh, ja, Anmerkungen und so weiter äh, dazu geben. Wie läuft das ab? Also das ist genau der große Unterschied. Du kannst im normalen Liquid ja auch eine, ähm, eine Gegeninitiative aufmachen. Das geht natürlich in diesem, Rat, äh, also in diesem Bürgerliquid nicht, weil wie gesagt, diese Beschlussvorlagen stehen ja fest. Die werden an diesem Tag, Im Rat abgestimmt und genauso wie sie dort stehen, werden sie auch abgestimmt. Das heißt also, du kannst keine Gegenvorschläge machen, Gegeninitiativen und wie gesagt, das ist der Riesenunterschied. Du kannst halt eine Anmerkung dazu machen und kannst halt eine, eine Bemerkung machen. Ich nehme immer ein Beispiel dafür. Irgendwer entscheidet hier oder möchte gerne, dass alle alle Ampelfehle in, in Mönchengladbach rot gestrichen werden. Dann schreibt er einmal als Anmerkung dahin, ja, das ist jetzt aber blöd für die Leute, die eine Rot-Grün-Schwäche haben, die können also kaum sehen. Ne? Also mein Vorschlag wäre gelb. Das wäre so zum Beispiel so eine Geschichte, eine Beschlussvorlage ist, alle Ampelfehle in Mönchengladbach sollen rot gestrichen werden und dann macht einer den Gegen- oder sagt, das ist für die Farbenblinden blöd, wir müssen da gelb nehmen, wäre besser. Und dann wird das an, den, an die Ratsherren auch herangetragen, ne? dass man eben sagt, okay, die Leute haben zwar Ja gesagt, aber die finden die Farbe doof, ne? so als Beispiel. Ne? Das ist so eine Geschichte. Und in der SMV oder auch in, in einem in, äh, Ding, wo man ein Kommunalwahlprogramm abstimmt, da können ja auch Gegeninitiativen gemacht werden. Das ist der große Unterschied. Genau, so, das, ist also, mir, das, ist mir, das ist mir schon klar. Ähm, aber genau das, also ich sag mal, ich mache ja schon seit, was weiß ich, 15 Jahre Kommunalpolitik. Aus kommunalpolitischer Sicht wäre ja halt interessant, dass man aus dem Ratsinformationssystem. Die Beschlussvorlage äh, einstellt oder zur Verfügung stellt, man da mit Ja, Nein antworten kann und ich weiß aus Erfahrung, dass dann eben halt äh, von den Bürgern kommen, ja, das ist ja ganz schön, was ihr macht, aber man sollte daran denken, das bla bla bla und so weiter. So, und wenn man die Informationen aufnehmen kann und dann weiterleiten kann, dann ist man eigentlich gut dabei. Genau. Also wenn wir Ja-Nein schon hinkriegen, dann ist man schon sind wir schon weiter als jede andere Partei. Und ja. wenn man das noch weiter ausbaut, umso besser. Aber darauf, darauf will ich ja hinaus. Lass uns daran arbeiten, dass wir einfach ein paar Probleme kriegen, nämlich genau das, was der Bürger sich darüber beschwert. Wenn wir da schon hingekommen sind, dann haben wir schon einen riesen Erfolg. Also ähm, ich habe ich hab, ich habe das verstanden und auch glaube ich glaube aber auch, dass es für den Bürger erstmal viel einfacher ist. Also wir kennen das Liquid Feedback. Und je länger ich es kenne, desto mehr Fragen tun sich auf. Nichtsdestotrotz ist es aber, glaube ich, für den Bürger, für den ersten Einstieg viel simpler und viel einfacher, wenn er ja, nein abstimmt, als wenn er die Möglichkeiten hätte, die Liquid Feedback mit Gegeninitiative und allen Balken, die es da gibt und Knöpfen. Also ganz ehrlich, das ist ja genau der Kritikpunkt am Liquid Feedback. Das rafft ja kein Mensch. Das wäre auch mal eine zusätzliche Frage, inwieweit da Erfahrungen sind, wie die Bürger damit klarkommen. Darf ich auch mal wieder? Ja. Da gibt es für mich ein, doch noch einen kasson Unterschied zwischen den ähm, Abstimmungsverfahren bei, mit der Datenquelle äh, Ratsinformationssystem und dem Bürger direkt für das äh, Kommunalwahlprogramm. Und zwar, äh, klar, es gibt bei diesen ähm, vorgefertigten Anträgen aus dem Ratsinformationssystem, da äh, gibt es ein Ja Nein. Aber was passiert zum Beispiel bei Kommunalwahlen, wenn ich, wenn ich mehrere Anträge habe, ähm, die konkurrierend sind oder halt äh, dasselbe wollen, eine geht weiter als die andere, die dann bräuchte ich theoretisch äh, prüfen Voiting. Würde diese Option überhaupt bestehen bei dem System, was ihr da habt? Bei dem, äh, dem Bürgerlicht würden dann entsprechend beide Initiativen eingestellt, aber getrennt miteinander, voneinander. Das ist, ist ja das ist ein Problem. Wenn ich zwei, wenn ich mehrere Gleichwert Anträge habe, die, aber eine weitergehen, das andere werden natürlich ihr und anbieten, ähm, sehr, sehr anbieten, ne? Konkurrierende. Ich ja, habe das bis jetzt noch nicht erlebt, dass es konkurrierende Anträge gibt. Das ist relativ selten. Aber Bauer, darum geht es uns doch ganz genau. Wir wollen doch... Ähm, sicherlich das eine ist das mit diesem Ja-Nein-Entscheidung. Für mich wäre viel interessanter, auch im Hinblick auf ein Kommunalwahlprogramm, äh, wenn man jetzt eine bestimmte Vorlage hat, ich könnte jetzt ein paar Beispiele hier aus Rede nehmen äh, und man sagt so, wir wollen jetzt da das Bachprojekt machen, äh, so und so ist die Ratsvorlage und wenn dann Leute dazu Ideen haben und, und sagen, aber habt ihr überhaupt daran gedacht, das und so weiter, sowas fließt doch hinterher dann auch oder kann hinterher auch in Kommunalwahlprogramm und so weiter einfließen, dass wir natürlich dann Intern beschließen, klar. Ja, klar, das ist natürlich. dieses Jahr ja, ein Ding ist der Welt. Ich war schon wieder, ich war schon ein zu piratisch. Meine denke ich, ich hätte so und ich würde... und dieses da, äh, wo uns gibt es auch diese gute Beispiele mit der Verkehrsführung, ähm, wo, wo ähm, Dinge zu beraten äh, ist, scheiße, wir gleich eine Scheiße. Äh, hat hier eine andere Meinung. Vielleicht war ja die eine, ist ja die eine, die wirklich gut war, untergegangen, was ich sagen konnte. Ähm, ich mache jetzt einfach mal einen Vorschlag. Also nach, äh, nach letztem äh, Dudelstand haben wir eh schon mal alle beschlossen, SMV wollen wir. Jetzt ergibt sich gerade, wir können das auch mit dem Bürgerding auch noch dazu nehmen. Jackie Vasa sagt, wir könnten eine Instanz auf, der, auf deren äh, Server haben. Ähm, also alles mal eben kurz, äh, klingt das alles sehr simpel für uns umzusetzen. Wir, äh, die einzige Schwierigkeit, die ich sehe, ist, wir müssen das hinkriegen noch vor unserer Kreismitgliederversammlung. Im schlimmsten Fall müssten wir eine weitere einberufen, um das umzusetzen, was natürlich, äh, okay, muss ich nicht drüber sprechen. Sprechen. Wir brauchen, glaube ich, den Checky Vaser nicht mehr, um uns davon zu überzeugen, dass das sinnvoll ist, sondern wir, brauchen ihn, äh, wir bräuchten ihn dafür, um tatsächlich vielleicht gemeinsam mit ihm die Geschäftsordnung anzugucken, konkrete Fragen zu stellen und zu überlegen, hör mal, können wir das so übernehmen oder haben wir eine Änderung und würden den Jackie vielleicht dafür einladen, dass, wir, äh, dass er uns das nochmal vorstellt, dass wir aber gleich die Satzung gemeinsam besprechen mit mehreren Leuten vor Ort um äh, dann eben eine Vorlage für unseren ein oder mehrere Module für unseren äh, Kreismitgliederversammlung fertig zu haben, dass das dann abgestimmt werden kann, dass wir in drei Wochen soweit sind. Ja. Hat nochmal eben jemand das Datum für die KMV? 2.11. Im Bauch halt. Ich habe irgendwie so ein gutes Gefühl im Bauch. Ach ja, äh, und falls so rübergekommen sein sollte, nein, das war keine Ironie. <lacht> ich habe den, wenn es mich betraf, ich hab den letzten Satz gar nicht gehört, mein Akku, war leer, ich musste mal eben den Standort wechseln. Ach, nichts. ich musste mal loswerden, dass ich so ein gutes Gefühl im Bauch habe. Äh, hab. Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass das ironisch aufgefasst sein könnte. Aber das war es definitiv nicht. Schön. So viel Einigkeit hier macht ja Angst. <lacht> ich denke, das ist maßgeblich dafür äh, verantwortlich, dass ich so ein gutes Gefühl habe, bei dem Thema. Aber wer weiß, wer dann noch ähm, bei den Real-Life-Treffen kommt, wenn der hier nicht ist? Ähm, wir könnten ja mal eben direkt Terminvorschläge erarbeiten. Wobei es natürlich ein bisschen blöd ist. Wir hatten, ähm ja, wir könnten jetzt einen Vorschlag erarbeiten, dass wir die Liste schicken und fragen, ob es für alle okay ist. Äh, äh, so. Also, der Cheggy könnte jetzt sagen, passt mal auf, an dem und dem Tag könnte ich vorbeikommen. Ähm, das, und äh, wir können dann jetzt, wir können ja sagen, okay, das klingt für die Anwesenden auch gut. Und diesen Terminvorschlag schicken wir über die Liste, damit jeder weitere auch seine Chance hat, daran teilzunehmen, äh, um dann zu bestätigen, ja, Cheggy, das geht, oder wir müssen halt nochmal verschieben. Frau eins. Checky, jetzt j hören. Ich schaue gerade meinen Kalender. Lieber Einstein, kannst du denn damit leben, dass wir, dass wir uns jetzt irgendwie so, so ein bisschen so auf die Cheggie-Seite geschlagen haben? <lacht> Natürlich. <lacht> das klingt jetzt wie ein Vorwurf. Ja, irgendwie kommt das jetzt so, zack, du kommst gar nicht mehr zu Wort. Und Cheggies Checky, Nummer da ist toll und äh, ihr seid alle da und wollt helfen. Und dafür erstmal Dankeschön. Ja, dafür nicht. Ich äh, finde es aber auch sehr interessant, was, wenn man das mal einen Schritt weiter denkt. Wir sind ja noch einen noch Schritt in dem Sinne davor, um es erstmal auszuprobieren und dann den nächsten Schritt zur ständigen Mitgliederversammlung zu wagen. Aber ich finde es sehr interessant, diesen diesen Bürgeraspekt damit reinzubringen. Also hat es sich auch für uns gelohnt, hier zu sein. Okay, also ähm, 15, 16, 17, 22, 23, 24, Oktober. Abends. Bei mir keine Gegenrede. Ach, Entschuldigung. Äh, kannst du nochmal sagen, bitte? 15, 16, 17 und 22, 23, 24 Oktober. Da könnt ihr euch was aussuchen. Abends. Ich kann ungefähr, ja, wenn ich so 17.30 Uhr aus Köln wegkomme, so 19.30 wahrscheinlich im Borken sein. Das wird ja wahrscheinlich im Borken stattfinden, ne? Ja, da bin ich für den 23. Da kann ich nicht. Mittwoch ist äh, bei mir immer Rat oder Ausschusssitzung. Also haben wir noch 15, 22, 17, 24. Das ist mir, wie gesagt, wurscht. Also, ähm, was war 22 und 24? Oktober? Ja. ja und, und 15, 17. Ich wäre für den 22. Für mich wäre wär das auch okay. Wie sieht es bei dir aus, Bauer? Harald? 22. geht ja. Wie gesagt, mir ist es völlig lade. Der Stefan ist ja auch da. Kann er auch was sagen? Der Georg ist da. Alle schweigen, okay. Also 22. Checking. Wie spät war es nochmal? Tag ne? Wir müssen einen Raum irgendwie besorgen, ne? Also ich weiß ja nicht, habt ihr irgendwas? Ja, wir müssen mir, besorgen. Da oh, ich Tomi, <lacht> irgendwas mit Beamer und Leimwand. Was hast du dann? 19,30? Ist das okay? Das schaffe ich, ja. Trage ich gerade ein. Ja, wir sollen nicht die Technik kümmern. Eine Beamer, sagt er. Leimwand, Innova am besten auch noch. Okay, ich kümmere... mich. Leimwand. Leimwand hab ich. Ja, <lacht> Im, ich ich, ich habe eine Leinwand, ich habe einen Beamer, ich kann beides zusammen, äh, kann ich ansteppen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Runde, äh, wie groß die Runde sind. Ich sage mal, wenn wir mit, mit sechs, sieben Leuten sind, äh, können wir das bei mir zu Hause machen. Ansonsten wäre natürlich irgendwo was Gastronomisches vielleicht besser. Aber können wir mal überlegen, wo wir das machen. Das muss sich jetzt entschieden werden. Aber Beamer und Leinwand, dann würde ich hier mal bitten, Bauer, dass du eine Mail an die Liste schreibst und die Leute darüber informierst, damit man noch Ja oder Nein sagen kann. Ja, Delegationskönig. Ja, ich wollte mich vor der Arbeit drücken. Ja, das merke ich schon. Aber eine Deleganz Delegieren ist auch eine Form von Arbeit. Nee, mache ich wohl, kein Problem. Danke. Ich arbeite ja auch, ich bringe ja den Beamer mit. Ich wollte übrigens mal darauf hinweisen, dass tatsächlich 16 der 20 Piraten hier beim Fraktionsmumble unten sind. Das ist ja völlig erstaunlich. Ich habe <lacht> Und wird aufgezeichnet. Ja, der Happy Left zeichnet auf und wird das dann wahrscheinlich veröffentlichen über die üblichen Kanäle der 20 Piraten. Außerdem möchte ich mal wieder gerade zu dem Punkt Flug scheißen, Es sind nicht 16 von 20, sondern 16 von 19. Macht es noch besser. Ja, 16 von ur ursprünglich 20, die durch Verlust von einem auf 19 reduziert sind, ja. Nee, aber das wundert mich dann tatsächlich, tatsächlich nicht. Also ich habe von einem Großteil der Fraktion halt, die gehen noch immer viel. Ja gut, haben wir dann jetzt äh, alle Fragen... Ähm zu dem Thema beantwortet? Dann ich. Also nicht alle Fragen beantwortet, aber ich denke, wir haben es insofern klar, dass wir dann in zwei Wochen das im Re life termin nochmal auch mit Beispielen und auch äh, entsprechenden äh, Dingen, die er uns äh, eben aus, aus den Mönchengladbacher äh, er er er Erfahrungen dann vorführen kann und da werden sicherlich noch Fragen bei entstehen dann. Ja, sehe ich auch so. Das kann man besser an dem Termin machen. So Die eine oder andere Anmerkung oder Fragen hätte ich auch ja, könnt euch ja vorher schon mal die GO anschauen von dem äh, von unserem Heimathafen, also die entsprechende SMV-GO und da ja schon mal euch ein bisschen einlesen. Ich hatte das eben gepostet, den Link. Habe ich auch schon ins Pad mit reingetan. Gut, ja, dann mein Vorschlag, äh, dass ich mich jetzt verabschiede und euch dann am 22. sehe, okay? Sehr schön, vielen Dank und ich bis dahin. Ja, ja, tschüss. Tschüss. Warte noch, wenn ich weglaufe. Hast du mal eben eine Mailadresse für mich? Ich weiß nicht, ob ich sie habe. Rainer mit eigutowskipiratenpartei nrwde Da musst du in der Auszeichnung auch piepsen. Gut, okay. Okay, ciao. Äh, ja, ich weiß, wir haben viele Punkte durch, äh, durchgenommen. Aber ähm, ich würde ehrlich, ehrlich ganz gerne der Fraktion jetzt lauschen. Ich auch, von daher können wir das gerne äh, auch beenden. Okay. Okay, tschüss. tschüss. Ja, nee, da soll jetzt keine ähm, keine Bestimmung sein. Ich wollte ich wollte nicht damit nur zum zum Ausdruck bringen, dass, dass vielleicht jemand noch was jetzt sagt. Ja, ja die Folgen okay. aus einer Idee. Genau. Tschüss.